بسم اللہ الرحمن الرحیم فیض قائل موسیٰ لفتاہو عویات کاچوی موسیٰ علیہ السلام اقبل خادم یو شعتا لا ابرحو زخویچیتا نخوزم حتا ابلغا مجمع البحرینی ترسو پوری چنیم زید جمع کی دود دو دریا بنو تا او امزی حقبا یا بروانیم بیری پیڑے فلمہ بلغا مجمع بینیهما کلیچ ورسی دلدوارا زید جمع کی دود دو دریا بنو تا چه مجمع البحرین وطوی نسیحو تاوما رزوار وير کو اغه مای خپل فتح ذ سبیلہو فلبحری سراب پسونی ورمایلر خپل پدریاب کی سورنګ چې دغه نخګاریدو فلما جاوزا کلا چې ذوالا تیروا ته د قال الفتاو ااتنا غدا انا نعوی موسیٰ علیہ السلام و اخبال خادم تا چراولا مونتا غناشتح پلا لقد لقینا من سفرنا حازا نصبا یقنان چورا سید مونتا پا دی سفر کی اسطلی والی قالا عرائیتا نعوی یو شع چی خبر را کماتا از اوینا الیلس سخرتی چې منگ پناوا وستاری گھٹی سر دمام کولا فا انی نسیت الحوتا نمائی کو اغمی لرا ومان سانیو الا الشیطانو ان اذکر او ندیر کل دل را مگر شیطان جزئتا تياتكم وتالغ السويلو في البحر عجبا او نيولي وادو لارخ په لا په درياب کې ناشنا قال ذلك ما قلنا نغوي وي موسى عليه السلام دغ زيدين چې موږ د لري په تلاش کې یو فرتد على پس وا پسو د્વાળા په خپل قدمونو باندې قصاسن چې مان زلې کو هو یذاب دم منر بادینا پس یمون ته یو بنده زړونږه بنځیانو نا او رحمتا من عندنا چم ور کړو رحمت خپل طرف نه نبوت پاللم نام الذنا علم أولا مرة أولا مرة أولا تخفلت ربناي وقسم علما قال له موسى ويدتا موسى عليه السلام هل أتبعوك أستغفق جستامر غرتياوكما قال أن تعلمني مما علمت رشدا دید پار چماله و تعلیم را کی او بازیدار علم نا چتا له در کړ شی وی دی دیر پے دمن قالین نکلن تستطیع ام ای صبره نویا او استادو چې به شکاتو طاقت نشي لرلې ما سرادو صبر کولو وکې فتصبرو سرنګ و صبرو کې علامہ لم توحد به خبره به خبرو باندې جته نرسه یغیته په علم کې قال ستجیدنی ان شاء الله صابرا و موسی علیہ السلام چې وبم ممالرا کړه الله خو خی صبرناک ولا اعسی لك امر او زبا خلاف نکم ستانا په قال فين اتبعتني وی غامل ما کژره مخدوماته وابیداری که تور فلا تسالني عن شيء تبو تپوسنه که زمانہ دیو خبري حتا احدثلك من ذکرا درې پوری چې ځخکارکم تا تازغه نه بیانو کانت لگا پس روان شو دواळा حتای زار کی باف تر دې پوری چې سوار شو پيو کی خر قا نو سری کلا کیشته قالا السلام خر قتا ته کیشته له توريقه اهلا چډوب کدا خلق د دي لقد جي ته شيان امرا يقينا تعالی اتلو کو په اوکار باندې چډير ناشنا قال الم اقول نوياو جما نو ويل انك لن تستطيع ما يسورچتو طاقت نشي لرله ما سره د صبر قال لا تؤاخذني بما نسيت و موسى عليه السلام منی سما لرا پاراسو چ زمانه يرشو ولا ترهقني من امر يسرا او زبردستی مو کو ما باندي پدې کار د ما کی د پارا څنګه ولو فنتلقا بس روان شو دوار کله چې د کشته نه کوشو حته یزا لقی غلامن تر دې پوري چې ملاقات وکړو یو هلک سره فقط له نو قتل کړه غلاران قالاوی موسی عليه السلام اقتل تنفسا زکیه ایت اقتل کو یو نفس چې پاک بغیر نفسن بغیر دو بدل د بل نفسنه لقد جئت شيئا نکره یقینا تا خوراک لو کړو په سره چې حرام دی قال علم اقل لك نووي خضر عليه السلام چا مانو وی لتا تا انك لن تستطيع معي صبر اج بیشکته چری تا قد نشي لولې ما سره صبرم قال ان تکان كان شيم بادام وي موسى عليه السلام کچر تا پوس میوکو استانا دی اوشی پسله فلا تصاحبني مام پریدا د خپل ځان سره قد بلغتم ال الدنيا ازرا یقینا تا پرکو <coughs> زور اسی دې زما طرف نا خپل عذر تام فنت لقا فسروان شودوا حتا اذا تيا اهل قريه ترزي چر اور سيدا <تصفيق> <تصفيق> کلیزا چې خلق سره ملاقاتوش استطعم اهلها وطلبوا من المستئوكو ذوي خلقنا فعبو ان يضيفوهما انکارو کاغی چه ملمانه کی دا دوارا فوجدا فيها جدارا فسوی من توب دا غکلی کیو دیوال یوریدو ان ينقضا نزدیوه چه فاقامه ما دیوال یه کو قَالَا وِي مُسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوَ شِئِتَ كَسْتَهْوَ خَيْ لَتَّهَزْتَ عَلَيْهِ عَجْرًا مَتَابَا عَغَسْتِ وِي دَدِينَ پَدِيسَ مَزْدُورِ قَالَا زَافِرَا قُبَيْنِي وَبَيْنِكَ وِي السلام جدا خبره دو جدا ایداز ماستا پامینز کی سو انا بیوکابت اویلی مالم تستع علیہ بیتاویلی مالم تستطعی علیہ صبراں اوس خبر کم تالرا په معنا مطلب داري خبرو چې طاقت نو ستاباري باندې صبر کولو اما السفینتو هر چی کیشتهوا فکانت لماساکینام ذې مسکینانو یا ملونه په بحري چې کاروبار یې کوي په دریاب کې فارتو ان عایباں مې راګوکله چې دې کې پیدا کوم <تصفح> وکانا ورا ملکن او ملکن اوو مخی تادی یو بدچا یا خوزو کله سفینت غصباں چرانې ولې هر یو کشته یو غا په زور او په ظلم سره نمای چې دا ورته نه بچي په امالګلامو ارچيغه له کو Jesus فکانا بواو مؤمنین نو مورو بلرزادو مؤمنان او دې کافیرو فخشینا ان یره قهوما امو دا فکر پیدا شو چې دیواز زبردستیو کې پمورو پر لار باندې توریاں او کوفران سر کشیو کې پذي باندې کوفر دیوازان سره کوفر توازي فارض نه ایب ذلغ ما ربو ما پسرا داو چې بدل کې ورکی دی دوارو لرارب د دوارو خیرم منهو بیر بہتر د دنه زکاةن په پا پاکوالی کې واقر بروحما او ډیر نزدی پا محربانے کی او په محبت کې پا جدارو ارچه دیوالو فکان لی غلامین یتیمین فی المدینه نو ذاتي او دو حلقانو چريي سيوانانو په دغه خار کې وقانا ته ته کنز الله او و لاندې د زړه دی, دی و نا خزانه دي زوارو وقانا بو ما صالحان او و بلر دي زوارو مسلمان سړي جرهر مخ کې تیر شیو فَأَرَا دَ رَبُّكَا پَسْ اِرَادَ وَقْرَا شُدَّهُمَا شد چو برسی دا دوارا زوانیتا وَاستَخْرِ جَاکَنْ ذَهُمَا او بباسی دا قبل خزانا محفوظا رحمتا من ربکا دا رحم دے <تصفح> پیغمبرانه ولا را واستو او محفوظ کړه او ما عن امره او ما نو دي کارونو لران د خپل صرف نه د خپل رای نه بلکې د الله په حکم سره ذالک تعویل ما لم تستعله صبره دا حکومت او بیانو داغه خبرو چې تا طاقت نه لري پاوی باندې د ټینګې دوه پس علونقام ذل قرنین او تاسو کیسه تنا په حق د ذل قرنین کې جدا سو کو قل صحت علیکم منو ذکر اوایا او تاسو چې زبا بیان کم پتا سبان دې دزنا سب بیان چی ضروری بی؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَو فِي الْعَرْضِ اللَّهِ مُنْدِلَ سبادشایی اقتدار ور کرو پزمکا کی واتِنا من کل شهن سبابا اور کرو مُنگدتا دهر ضروری شینا پورا سامان فَعَتُبَا سبابا پس دے اولا کی داخس آمان پا ذریعہ باندی پا یو سفر حتا ادا بلغا مغرب الشمس تردی پوری چورا صد وزید دو بید ودنورتا وجدها نولیتب یو غنور تقربو پی آین ان حمیعتن چا دو بیده با پدا سیو چینکی چے او جزا ان دا قومه ابي لزاو داوي سراي قوم قل لا يا ذل قرنين وي تا چې اے بادشاه ذل قرنين امان تعذبا يا بديل سزا ور کي کتو بنو باسي ويمن تتخذ فيم حسنا او یا بتو 19 پذی کې روزاند پاره خ خلق نکمل قال اوزل قرنن اما من زما هغه څوک چې زلم کوي ایمان نه راوړي فسو فنعذبوه نظر ځکه مونبم سزا ورکولر ثم يرد الى ربه بیا واپس کړی شي خپل رب ته په قیامت کې وَيُعَذِّبُوا عَذَابًا نُقْرًا وَعَذَاب بُورْكِ اللَّهَ دَلَنَا عَذَاب دیر سَخْت وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا اوہا سوک چیمان روڑی اوہا عملو کی عمل صالح فلہو جزا عن الحسن پس ددد پارا بیگا بدلا خیستا چیغا جنت و سنقول له من امرنا يسرا همب به نهګه او تعلق پر ساته د سر را د خپل طرف نه ډیر د نرمه بیا روان شو په او بل لاره حتی عذاب لګامت له شمسې تر دې چورې چې زه درا خطو د و جدا تطلو علا قومن نوی من تو چراخی جی پداسی و قوم لم نجعل لهم من دونها سترن چلاوی منگ نو پیدا کردی لرا دن ورمخی تا سپردان نیق با دی وراخوتو کذالک اللہ وی دازمونگا دا قدرت تیم و قدا حتنا بما لده خبران امنګ پورا علم حاصل کړلې په حالاتو جزیز القرنین ته حاصلو په پله علم کې کله کوئی چزه سره سو او سنو دا کمز الله به موږ ته پته ده بس چزه سره سونو دا علم موږ ده بس ثمات واسبوا او بیا روان شو دریم سفر باندې حتى اذا بلغا بينا الصدين تردی پوروی چورا سيدا میند داغی دو غرونو تا وجدا من دونه ما قومن نویمون تو دی طرف تا داغی غرونو نا یا قام لا یکادو نا یبقهو نا قولا دوم را بیارتا چه نونیز دی چه پوشو ویده پا خبر باندی خپوښ شو په ترجمان سره قالو ویږي یا ذل قرنيني درخواسته وکړو چې ذل قرنين بادشاه انه اجوجا او ماجوجا مفسدو نه په ارضی چې به شکا دا یاجو او ماجو چی دي فساد کوي نقصان کوي پزما کوي او توبای کوي زموږه فَهَلْ نَجَالُوْ لَكَ خَرْجًا نُستَخَحَدًا چرا ٹول کو مستاد پاراسو مال علان تجال بیننا و بین اوم صدّا دادی ده کې زمونږ جوڑ کی دمونگو دادی پمینز کی یو بندو قَالَ مَا مَكْنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ وِذُ الْقَرْنِنِ اغمال چوپورا کڑیلے مال راتارے کے رب زمان ناغزماں دے پار پورا دے بہتر دے مال نغوارم فاعینونی بقوت مہنتو کیما سرا دلہ سکھ پو اجعل بینکم و بینا عمرت من زبجو کم ستا سو ادی پمیاں کی یہودی مضبوط دیوال ا تو نی زبرل حذیر راول تا هغه تختی او ګاډري د وسپنه حته ازا سا بین اسودفنی ترضی پوری چې برابر یک دیوال سرداغ دیوالو غرونو تا قالن فخو به وی چې په کې او کې کې انه ور بلکه بنه او تکیده حتا اذا جالو نارن تر دې پوری چې وی غږ او غې لرا ګو لور او سروټ قال اتوني افرغ علي قطره ابيوي چراوله ما ته تانبا چوالوم د دې د پسا تانبا ديوال جوړ مضبوط امس طوا او اي زهرو اس او استاقت نل رضا يا جوج ماجوج چې دا لري د پاسرا واوري امس تطوا او لو نقبا او نتاقت لري دغې د سورنګ چې سوري پکيو کی قال ها ز رحمت من ربي ويز القرنين چې دا زموږ کارن ده دا هر حمد دې د رب زما ما په مخلوق باندې چې کوي او ده با همیشنی فیضا جا اواد ربی کل چراشی اغا وعده ده ربز ما ده قیامتو جا لهو دکا آم و دی دیوال لرا تس نس ربی حقا او ده اغا وعده ده ربز ما رشتی آدم و ترکنا بعضهم یومی زن یا موجو فی بازن الله یې پرېمه خوذ او خلق چې بازې زینه په دغورز باندې چپی وی په بازو کې ډیری کې زیاتیږي یا پرېمه خوذ او دغه یاجوج ماجوج په دنیا کې چې بازې زینه نن ورځې چپی وی په بازو باندې چډيريږي ونفخ فیسور ترده پوری جفو کوالیش پشپیلے کی فجمعنا هم جمعن را با کم دی خلق لرا پورا پرا جمع کولو سرا پا عردنا جہنم ام خامخ با کودی تا جہنم یوم ایزن پا دورت باندی لِلکافرین آردوا با خاص د کافران دا پارا پا مخامخ کولو سرا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكرين دا داغه کساندی چې ويسترږي د دې په پردو کې زماده ذکر نه زماده قران نه او کانو لیس تطیعون سماع اعوذ جستقسن لا روز او ریدو اوا حسب الذين كفروا ان من دون اولیاءان آیا ګمان کوي او کسان چې کفر او شرک یې کړره وې او نیولې بندیان بنديان زمان زما بغیر زمانه مددگاران چې دیوبه چې د عذاب نه د ګمان کوي ان اتدنا جهنمه للکافرین نزلا بهشکه مون تیار کړلې جهنم ذِكْرَ الْفَرَندِ پَارَامِلَ مستيا قُلْ هَل نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا وَايَوَتَامُ چِخبر کَم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا دا کسان دي چې बर्बाद شي وي د ټول کوششونو او عملونو دي په ژوند د دنیا کې وهم يحسبون و د دې دا ګمان دي ان هم يحسنون صنعا چې دې دې خاصتا کلی خپل عملونه ؤلاء <الزمان> الذين كفروا بايات ربهم دا که سان چې کفر کړلې پايتنه ز خپل رب باندې ولقاء ملاقات خپل رب باندې چې قیامت ته فاویتت اعمالم پس تبو बर्बाद شو د دې ټول اعمالو فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا پس موږ نو درو ذیذه پارا پرز د قیامت باندې تول ور باندې کو ذیذه پارا پرز د قیامت باندې صدرن والي د عمل ذالک جزاؤهم دا جهنم د ذی سزا بما کفرو زک کی کفر کړو وتہزو آیات و, و رسل یہزو ان کفر ولیو زمون آیاتنا او زمونگا پیغمبران پٹو قسران ان اللذین آمنوا عاملوا الصالحات بے شکاہ کسان چیمانے راوڑے دے او عمل کی صالح تابداری کی دو قرآن او سنت کانت لهم جنات الفردو سے نزلا نوی بخاس ددید پارا او آلہ جنتنا چه جنت الفردوس وطویم المستی ها خالدی نفی ها همیشه بی پدی جنت انو کی لای بغونانا حیولا چر بنو غاری داغینا بدلی دل قل لوکان البحروم لکلمات ربی وائی وطا چه علم طول دالا ئیچه تعلم نشته نا سابقہ فوتا او نه پیغمبر تا او نه خزر موسی علیہ السلام تا بلکې علم ټول الله سره دی دمر کچریشی د ذریعہ او سعیده پاراد کلماتو د پاراد صفاتونو درب زمان یل پاراد ثوابونو د کلمې د توحیدو لا ن فد الببح د ختم به شي د درابو قبلاً تن په د کاماتو رغیر د دی نه چې ختم شي غ پونه دررب زما او غ پتونونه د در توحيید دررب زما ولو ا مسل م اگر ک راړومونږ دمر صی نوه و درابونه شي. و نیشی ختمولی قل اینما نبشرم مثلکم اوائواتا چی بیشک ازو بندیم ستاسو پشانتی ما سرا صفت دولویت نشتا یوحا الیا فرق داریچ وحکول شماتا در اللہ طرفنا دیو مسلی انما الهکم الهو واحدو جبیشکا ای خلقو حاجت رواست تاسو حاجت روایا و ده فمن کان یرجو لقاء ربہ پس هغه سو کومه ساتھی ملاقات د ربو قیامت مانی ولی عملن آمل صالحا پس عمل دی کومه صالح په طریقه سنت ولا یشرک به با او ندی شریکی په عبادت تخپل رب کې حصو کو